Jag startar nu. Nu är den igång. <kling> Så. Vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, Så tänkte jag att du skulle komma in där och köra Måste som blir liksom ett sånt där acapella intro. Välkommen till avsnitt 11 av vi måste, måste prata. prata. Det är jag som är August och det är jag som är Gustav. Hej. Hej <laughs> hey August. Hej Gustav. Hej mor, hur mår du? jag mår bra, ja. jag har varit ute på en otroligt uppfriskande spring springtur. Ja, du säger nu det, ja. Men det är inget du kan bevisa. Inga och appelsinté med en Det var hipstrit. <laughs> ja, precis vad jag tänkte när jag stod och bryggde det. Hemmajordasil. <laughs> Goals. <laughs> ja, vad händer? Ja. Vad händer? Ingenting, då kan jag berätta vad som händer här. musen. Vad? Musen? Nej, men... <laughs> Har ja, musen är död. Vänta nu, är det här en följetång eller? Ja, nej inte till podden kom jag på nu, men till dig. Nej, du har inte sagt något om någon mus. Har du inte berättat om musen? Alla, är det för att du pratar om nu? Nej. <laughs> alltså, jo! Jag har ju haft en mus i mitt rum. Det var musen! har Inte i rummet? Har den gått i väggen eller har den varit i rummet? Den har varit mestadels i rummet men också i väggen. Åh. Oh. Mm. Har du uh, lödat den för hand? Så här. Den, det här var för en och en halv vecka. Sen den alltså bott i mitt rum i en och en halv vecka. Vad jag vet. Mm. Uh, jag vaknar... <hör> Hör någonting som krafsar lite. Tänker att det kan ju vara alla de här jävla påsarna. Och någon, alltså det är ju ganska stökigt i mitt rum. Ja men du vet. Alla de här jävla påsarna. Ja men jag, jag har ju någon på... Står... En, en jag pappers... Tror att de står där och prasslar för sig själva? Eller ja utan att men... Runa. Nej men man får väl tänka positivt. Och tänka att det är ingen mus liksom. Så jag mm. tänker att nej men det är nog ingen mus eller råtta. Utan det är nog bara det blåsen och lite så prasslar det här och så. Uh, sen så hör jag typ fan, fan tvn och så DVD dividén låten och konstigt, ja stänger av den hmm, det låter fortfarande och jag bara fan det är typ en mus men jag somnar och tänker för jag har inte hört den tillräckligt så jag somnar, ja natten därpå hör någonting som kraftsar igen, jag bara fan det är en mus jävel och sen får den ett ryck och bara och springer runt så jag fattar att den mus blir helt livrädd tar mina grejer Alltså mitt täck och mina kuddar går in och lägger mig i gästrummet. Och sover ja. där i tre nätter. Eh, och samtidigt då som jag köper fyra stycken musfällor. Jag skulle precis fråga, försökte du göra någonting mot det här? Eller flyttade du bara in där i hopp om att den skulle hoppa ut av sig själv? Eller? Jag gjorde faktiskt det först. Men sen så ja. jag på att den kommer inte göra det. Så då köpte jag fyra stycken musfällor. Som jag då inte behövde preparera, för det var nämligen inbyggd mat en liten grej som du drog av en flärp så var det inbyggd mat där tänkte jag att det måste ju vara deras favoritmat äh, vänta nu, förlåt att jag avbryter, men är det någon skillnad på råttfälla och musfälla? Ja, rottfälla är mycket större för en råtta är jättestor okej, okay. är det här en engångsgrej, eller kan man, ja, man maten kan man är man dra väl engångs jo, ja men jag tänker om det finns flera flärpar och dra av kanske Nej, till nästa en som en liten dipsås mini ser ut och alltså en <coughs> <här> vad var det för smak? <här> ja, jag, jag klämde tungan när jag var där och <här> <här> Nej, men Så då alltså när musen är fällande fällan, då slänger man den och så är det klart med det? Nej. Det går inte att man, återanvända den? Jo, fällan går att återanvända när Man tar ju Jaha. bort den här lilla, lilla matskålen och så kan man ju lägga dit något eget. Jaha. Och det var ju vad jag Eller, Det kanske finns sådana kapslar man kan köpa, tänker jag. Det gör det. Alltså det är Olika. kapslar. Det är som kapslar som ja. man av en flär på. Ja. Så man kan ju köpa sådana refill. Men ja. eh, det behövdes inte för att de åt inte den här jävla maten. Eller musen åt inte den här. För den musfällan var där i fyra dagar. Ingenting hände. Eh, till slut då mm. så bestämmer jag mig för att flytta in igen. För då tror jag att musen har flyttat ut för att den är så rädd. Mm. Eh, då var jag. Och det låter. Jag tänder lampan. Jag ser musen springer. Alltså den springer så snabbt så att du... Jag fick ingen uppfattning om hur stor den var. För att man såg vad mm. säger man, man såg skuggan av den typ. Mm. Förstår du? Att den bara... Man såg ja. flera möss för att den sprang i Man såg bara ränderna liksom. Ja, ränderna precis. Mm. Um, jag ser att den springer in i ett hål. Ja, ah, det finns <här> ett hål. Alltså såklart att hålet till? ska vara i mitt rum. Är det sånt klassiskt sånt där som ser <här> ut som en liten dörröppning? som typ Nej, för att engelsmännen fattar inte riktigt hur man bygger hus. och De har gjort ett alldeles för stort hål där någon jävla sladd dogger in. Ja, och nej. Och det fattar ju den då. Mm, så den åker in där. Bra, tänker jag. Så jag sätter alla musfällor som en mur. <går> runt <går> ja. hålet. Jag ser mig verkligen framför mig nu. Ett Tom och är <går> <går> Ja, jag är ju katten då. Tom. Och det slutar med att du får ett piano i huvudet eller något. <går> typ. Jag sätter dem som en mur. För då tänker man att den ja. kan inte överleva. Eller hur? Mm. Händer ingenting på en dag. Ja, jag provar så här då Jag lägger en ostbit innanför den utanför mm. Den ostbiten som är borta På den sidan kommer ju musen vara Eller hur? Ja, ja. ja För den kan ju inte ja. ta sig över Nej Eller? Eller om det inte är en ninjamus <hör> Det är en ninjamus Kunde man fånga den istället <hör> och sålt den eller? Men det går inte att fånga en så snabb mus I vilket fall Nej. Tror du inte att båda ostbitarna är borta? Va? Den har flygit över <hör> Det är en flygmus Nej, men fall, alltså, hur, det är ju inte möjligt det. Men eh, vad, hur var det med de här kassetterna då? Kassett. Eller, det, <skratt> <skratt> vad heter det? Fan, vad sa jag precis? Patroner, kapslarna. tänkte jag Kapslarna? Ja, Nej, de var inte rörda. Den, de kan inte röra. Hade han rört dem så hade han dött. Mm. Men han hoppade är över är och tog båda ostbitarna. Och Fiona bara, men han försenar och leva. Det är världens smartaste mus. <skratt> <laughs> True. Bara, Hon bara, kanske vi kan köpa en bur. <laughs> <What are> <laughs> <det> <laughs> ja, en men fuck, jag tänkte också det. Eller kan, inte, det, kan, kan det vara två? Nej. nej. Alltså, historien är inte klar. Nä. På långa vägar. <laughs> Fortsätt. <laughs> eh, ja, så att jag bara, nej men det här är ju en helt galen mus. Eh, så jag preparerar alla ost... Eh, Nej, alla musfällor med ost och jordnötssmör. För jordnötssmör är de väldigt förtjusta tydligen. Mm. Uh, ingenting händer fortfarande. Jag bara, men fan jag ger väl upp Till slut var jag inte lika rädd för den. För jag tänkte såhär, nu är jag ju van. Mm. Uh, så att jag uh, flyttar in i mitt rum igen. Och uh, um, ja, tänker väl att den får väl bo där. Det finns väl mm. ingenting jag kan göra åt det. För att det går, det går inte att fånga den. Det är omöjligt för den är så jävla snabb. Mm. Så vaknar jag en natt. Av att den kraftar. Nej, snälla säg att den ligger på kudden typ bredvid dig. Nej nej. Men dock var det intressant för ibland när jag gick in i rummet Alltså när jag inte sovde längre Då så var, mm. så var den i papperskorgen jo, men det väl, Du kan ju inte ha matrester i ett rum där det bor ett litet skadedjur Jo men vad då? ja ja i vilket fall Men ja, du, okay. vet, den kravla sig upp för plasten mm -hmm. Ja den är helt sjukt närmare ja, I vilket fall, ja. jag vaknar, ser att den står på resväskan för jag har en resväska som är en <laughs> ja. så här kabinväska? Ser att mm. den står där på och jag bara, okej, okay, nu jävlar. Den kryper ner i resväskan. Bingo! Eller ja. hur? Mm. Ja, ja. Jag smyger fram, drar igen dragkedjan, lämnar ett litet, litet hål och Varför? gasar i elden. N med vad då? Vi har ju här <laughs> Nej, äh... så jag tar ut uh, slangen med gas Fy och gaspannan. Lite monster. Men jag skojar ju bara, är du dum? <skratt> Det var ingen gas i... <skratt> Fan, <skratt> jag ju... oh. Tror du att jag gasade ihjäl en mus? Nej, jag ställde ut den utomhus och lät den dö. Så öppnade den dagen efter var den var död. Ja, då hade jag ju... kanske Jag skojar bara. Nej, jag gick ut med den, öppnade den och den sprang iväg. Jaha. Ja. Det, ja vad vad tråkig stor den blev nu. <skratt> <skratt> Kunde du inte fångat den och lärt dig sjunga i ditt piaff som i baby. Gör de det där? Det är typ det de tre mössor du vet som är de här mellanställena. Ja. jag Det är jättekul. Ja, det är Vi får se den. Eh, nej ja. men så att mus, musjäveln är borta och jag kan återigen sova lugnt. Och jag har lärt mig någonting på kuppen att möss är inte så farliga som man tror. Nej. Alltså jag känner mig mer modig nu. Det fick till där. Uh, ja men det var ändå ett fint, var ett bra slut på historien för alla parter. Ja, det var det faktiskt. Men den, den kommer ju komma tillbaka, det förstår du väl. Nej, men jag släppte ut och den sprang jättelångt iväg. Ja, uh, okej. Okay. Jag har ju haft, varit med om en liknande upplevelse mm, fast, fast när jag själv jag... tog in Ratta. tog in råttan i rummet då. Uh, det var ju när jag adopterade en hamster. Sprak. <skratt> nej jävla hamsten ja. Och ja, det var väl någon av de första nätterna Men jag hade buren in i mitt rum För att från början så Ja men jag åkte och hämta honom Utan mamma och pappa visste det För att det var verkligen så här som att jag var åtta år Och åkte och köpte ja. ett husdjur Och tog in i hus I alla fall, det var jag inte Det var typ två år sedan ja. um, För jag visste att de inte skulle låta mig ta hem honom Och så hade jag glömt att stänga Nej nu förstörde jag historien Och så gjorde jag det Och hade honom i mitt rum Somnar vaknar mitt i natten av att jag hör något som krafsar precis som du. Jag tänkte väl att det var han i sin bur. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad jag tänkte. Men till slut så bestämmer jag mig för att tända ljuset i alla fall för att kolla efter. Och då står ju eh, luckan till buren på vid gavel. <laughs> Och det var ju en sån här jag tror det var en liksom burbur en -bur med galler, du vet. Ja. Annars är det ju sådana plast är som vi har haft jag ihåg. Ja just det Då har ju han klättat upp utan problem och tagit sig mm. ut Och det hör ju till saken att han var inte tam När jag Nej. hämtade honom eh, Utan han bet ju i händer Och eh, det gick liksom inte att ta upp honom Nej. Så jag börjar leta Jag försöker lyssna efter kraftsandet Och lokalisera det bakom min tv-möbel vilket är en sån här stor monsterhylla, du vet, som mm. man har alltid. Och bara, fan, hur ska jag få fram honom härifrån nu, liksom? Mm. Och det är mitt i natten och man, bara, man är helt urvaken och bara... Eee. Så jag så här försöker börja med att dra fram den lite försiktigt för att se var han är någonstans. Och ser att han sitter där nere. Och vad ser jag mer? Jo, alla sladdar är avbitna. <laughs> Alltså, inte avbitna så att de är av, men de är gnagda på. Det var liksom TV Blu-ray, Wii, allt. Och ändå sitter han där levande i sitta. lilla Man hade hoppats att han hade fått en stöt efter första och... Nej, kunde du rädda här då? Alltså, jag fick ju köpa... Ja, ah, skit i det. Det är inte så viktigt. Det var ju svårt att komma åt till att börja med. Och sen att man inte kunde ta i... Alltså jag menar, han, han var ju också snabb. Han var ju ingen ninja mus men han var snabb. Mm. Eh, så jag tar ju ett par ragsockar på händerna. <laughs> för att det är det enda skyddet som jag har. Och liksom typ dyker bakom. Och sen fick jag ta igenom då. Så bara ner i buren gick jag med igen. TVn klarar sig nog, tror jag. We, mitt Wii fick jag nog köpa en ny sladd till. Och... Det var något mer som jag fick byta sladd på. Typ. <laughs> Så det var trist. Men du, ja. världens roligaste grej. och Den har med skott på att göra. <laughs> ja. Vilket jag för har övrigt... Vi får, har vi fått spons? Nej. <laughs> Äntligen! Nej, nej. Vilket Fan. jag för övrigt på riktigt överväger att köpa det här nu. För att... Uh... Men det är ju så mycket bättre när man gör det, har du märkt det? Nej men jag har ju inte testat, jag vet inte jag ska Skämtar du? Jag gör det varje gång, tar jag papperskorgen upp med fötterna på den. Så, men jag har ingen papperskorg. Det, det är som fria luftvägar för att fria analvägar, det är bara... Jo men det är ju det, det, det är ju liksom klider. vetenskapligt att det blir så. Och det är därför ja. det är konstigt att det inte är fler. Så därför tänker jag att, skulle man köpa en sån, alltså det skulle ju bli en helt ny trend tror jag. En tror helt du? ny värld. En helt ny trend. Som öppnar sig. Som öppnar upp din nollväg. <laughs> Jag tror att vi skulle kunna göra ett, vad heter det? En verksamhet av det här. Okej. Okay. Jag tänker årets julklapp 2017. Du vet RuPaul. Nej. Vadå nej? Vem är det? RuPaul? Typ världens mest kända dragqueen. Nej. Du Vet du inte vad RuPaul's Drag Race är? Nej. Men kan du googla bara... Ska vi se... R. U. r u Paul. Är Paul. u Ja Tror jag. Säsong nio, det var väldigt Oj, hoppsam! Har du aldrig sett honom? Det kanske jag har, men... Okej, okay. ah, ja. Nej. Snabb brief då, han har ett en, som ett tävlingsprogram för Drag Queens där det är som, om du vet som alla de här där de, de är en stor grupp från början och så har de olika tävlingar och så röstas de eller så åker de ut en efter en mm. och då är det han och några andra som är domare och även då hans typ bästa kompis som heter Michel, De har en podd tillsammans. Som e vi. Ja. <laughs> ja. Och det var det. <laughs> Nej. <laughs> och då nu så började den nya säsongen av det här häromdagen. Säsong nio då. Och då var Lidia Jäga mig i första avsnittet. Och då hade Ooh. de med henne som gäst i podden. Så det var därför jag lyssnade på den. Jag har inte hört innan men då lyssnade jag på den. Och då hade de på riktigt Squatty Potty som sponsor. Nej. Jo, och pratade om det och båda hade varsin Och de gjorde reklam för det och de sa att det var det mest magiska i hela världen Man förstår du eller? Då är det ju inte omöjligt att hur hög är den? För min papperskår är väldigt hög Min papperskorg är liksom som en Ja, om vi säger att Ska vi mäta en, två Som tre iPhone 5 Som står på varandra ja, det är väldigt... Jag tror inte att är så hög Nej, skåte skulle jag säga är nu tittar jag på en bild här. Jag kanske... jag 30 centimeter max. Alltså, hela grejen är ju att man egentligen ska sitta på huke. Ja. Då vill man ha den nästan en halv meter. Jo, för den kan ju inte gå över. Det måste ju passa in under toaletten. Förvisso, ja. Nej, jag är lite tveksam nu alltså. Nej, jag ska... När jag får min nästa lön ska jag köpa en. <laughs> <laughs> men kan du köpa en till mig som present då? Nej, men... Aha. Kan jag få en i julklapp? Ja, ja. Tack. Den kostar, den kostar ändå bara 349 Ja det är jag värd För att man kan ju göra en egen väldigt lätt Ja alltså barnen har ju en sån här um, Liten pall Ja Som de har i köket för ja. att Ja nu upp Eller att oh ja. lysa när jag lagar mat Och uh, den skulle man kunna ha mm. Men det blir jobbigt att jag ska ta med den varje gång <laughs> Ja nej men, vi men det är också kan... ett jätteroligt samtalsämne när man sitter där vid middagsbordet. Vad var det som stod på toaletten där? Ja, men det är min i squattypottie. Det är ju jätteroligt. Ja, men om du kommer hem till någon och en sån finns och du känner att det trycker på jag behöver bajsa. Då använder du mm. den, eller hur? Ja. ja. Och då, det, jag tror ju att efter, nu har ju inte jag testat den, så jag vet ju inte. Men jag tänker så att efter en gång så är man frälst. Typ, och då inser man att ja. det här var ju... Varför har jag inte en sån mm. här? Jag pratade faktiskt med en kompis som hade varit hemma hos en kompis stora syster. Mm. Som var tandläkare. Jaha. Och hon hade den. Ja, det. Jo. <laughs> Nej, men för hon, man kan. Alltså, vi snackar om det. Alltså, om tandläkare så kan man ju sånt. Alltså, anatomi och... Ja, och sånt, men är man expert inom rectumområdet? Jag vet inte. Men du, jag tänker, tror du det kan finnas något så här motsvarande tuppware-party? Fast med squatty-pottty-party? <laughs> Men vi måste, vi må alltså vi vi måste på något kan... sätt lansera det här stort i Sverige. Ja, ja men precis. För det är ju det, det inte har nu, gjort är, det än. Visst, visst är det väl så att det finns på typ cool stuff. Ja. Ja, det här är inte en cool stuff. Nej, det här är en necessary stuff. Ja, verkligen. Jag, vi kollar på det. Alltså, jag är All seriös. Vi måste Changing, kolla upp det här. Ja. Vi måste börja ha Skottipot i parten. Ja. Så folk får se till att hålla igen lite innan de här parterna, och sen så får man gå in och testa för att de äckligt det skulle lukta på toaletten om alla ska bajsa Ja, men det är det som är roliga för Skottipot har även ett Unicorn Gold Toilet Spray. <laughs> Och nu tänker du så här, är du redan värvad av Squatty potty? Men ja, det är jag det är inte. jag tänker. Men då är det här ett revolutionerande spray som inte bara skapar en hinna på ytan av vattnet i toaletten. Utan jag har även ett lager. Alltså när bajsen, så här med vanliga spray, då är det typ att... Men du äh, man sprayar i toaletten? Ja, innan akten. Och då så här, uh -huh. då lägger det sig först ett skydd på vattenytan. Och sen även typ så här två, dec <laughs> två decimeter ovanför vattenytan. Så att både på vägen ner och efter att den har kommit ner i vattnet så skyddas den liksom. Den här hinnan som lägger sig på ytan, den är liksom försluter så att det inte kommer upp någon lukt därifrån. Och även på väg ner tar den åt sig några sån här Unicorn Gold. -artiklar. Det här låter ju för bra för att vara sant. Men ja. vänta, säg, säger du att det ligger en hinna över vatten? Alltså i ja. luften då? Precis, det var så jag förstod det på videon. Men det här, ja, den låter ju helt magisk. Vad heter den? Unicorn? Ja, unicorn Gold uh, Spray. Och den finns i Citrus, Fruity Booty, Mystic Forest och Pinch of Vanilla. Booty Fruity tar jag ja. Och Tropical drapsicle. <laughs> Jag orkar det är för bra på ja. Men jag tycker vi gör till så här. Till nästa podd ja. så tar du kontakt med dem. Säger att vi erbjuder oss att lansera det här stort i Sverige. Vi tänker åka runt och göra partyn. Jag tror det är ändå möjligt. Där har vi det. Och den här jävla mattan är så jävla hård. jag gör i fötterna. Vadå? Mattan är hård här. Mattan. Nu ska vi se podd. Vad skulle jag ta upp här? Kan vi inte ha veckans roliga historia varje vecka? Jag måste vad heter blablablas barn? Ah, du vet en sån. Va? Ja, men typ vad heter alla vad barnen? Sebran ser bäst ut? I... Ja. Vilken Sebran ser bäst i skogen? Sebran. Ja, men sån är det. Okej. Okay. <laughs> är du beredd? Jag är beredd. Vad är det som klibbar i matteboken? <laughs> jag vet. <laughs> jag menar, ja, vad kan det vara? E nej, du kommer faktiskt inte på det. Pythagorasans. Alltså. Våra mattelärare drog ju den för oss när vi gick upp. typ. Nej! Jo. Ja, det var ju omågligt. Ja, Nej, det var väl roligt. <laughs> ja, ja, kanske. Uh, du, jag har lite ämnen jag har tagit upp här men jag vet inte riktigt vad vi ska, vad vi ska ta. Nej. Uh... Du har lite ämnen vi har tagit upp. Nej. nej. Utan som jag skrev... <laughs> Vi som jag har skrivit ner här, men så jag inte vet vad vi ska ta. Yeah. Ja, jag kan säga så här, okej, okay, okej. Okay. Nu har du inte frågat på länge. Åh, oh, jag vet vad jag ska fråga. Di, di, di, di, di, di. Hur går det med din... Nej, okej. Okay. <clears throat> okej, okay. jag vet att jag inte har frågat på länge. Men du ville ju från början att jag skulle fråga varje vecka. Och det rann nu ja. lite ut i sanden, precis som det kanske och själva momentet. Men hur går det med din träning, Gustaf? Jag har varit på mitt första pass! Alltså, du fattar inte. Jag har kört en cross-trainer i en halvtimme. Wow. Utan att stoppa. Så man står med armarna och... Ja. ja. Okej. Okay. Så, ja. Men vadå, ditt första pass? Ja, första gympass. Ja, ja, okej. Okay. Ja. Egen ja. hållna liksom. Du var inte på ett pass. Nej, gud, nej. Aldrig. Nej. Jag, de frågade om jag ville ha det. Jag bara glömde. Ja, vad det är ju typ det bästa. Man gör ju men ingenting om man är... du? Träna i grupp? Ja. Alltså, jag skulle aldrig göra det. Det frigör endorfiner. Nej, the... men det gör <laughs> det inte. Det är lite <laughs> Det tror jag att det gör. Men, nej, men just det att man har någon som leder och säger åt en vad man ska göra. Och motiverar en. Om jag ja. är på gymmet. Och det enda jag... Säger, om jag är på gymmet. Det var ju... Men det enda man gör är ju att stå och titta på klockan. Och säga, när får jag gå hem? Ja, men jag stod med telefonen i ena handen och så med andra handen höll jag i den här spaken. som man oj, oj, oj. Jo, men det är klart man kan göra det och man kan typ så här, ja, kolla på någon serie eller du vet lyssna på podd och så där. Ja, på... Men jag menar, det är ju typ bara när man står på ett gångband eller på en sån. Man kan ju liksom inte köra en bra kropps. Tränings... Jo men det löser sig Men jag känner att jag börjar bli smal nu Efter det här passet Skönt ja. Jag är så Kanske jag går idag skull också. Jag ska gå idag också tänker jag men ja. När jag har slutat då går jag till gymmet Ja gör det ja. Jag har ju redan gjort min träning idag då Det är ju det jag håller mig till Jag är ute och springa Och vara ute och springa Och gå ut och springa Och springa ut och springa Och även inline så åkte jag i Föregår Kanske du såg på Instagram Momba Det måste se bara. jättroligt ut Jag på bara du, ja. vi kan ju... Ja, nej, vi ska inte gå in på det. Men eh, då ska jag passa på att göra ett exklusivt avslöjande här i podden i alla fall. Mm. Jag ska springa i Göteborgsvarvet. Men fan, vad duktig <skratt> du är! Alltså, ska du springa i Göteborgsvarvet? Åh... <skratt> oh. Ja, jag, jag kommer och hejar. När är det? Ja, det, däremot, det hade varit roligt om du kunde göra det. Mm, när är det? 20 maj, tror jag. Jaha, nej men då kan jag inte komma. Jo... Eh... Nej men det kan jag ju inte tyvärr. Varför kan inte? Men jag är i England då. Ja men det är du väl alltid eller vad menar du? Jag ska jag åka hem för att titta på det när du springer i den narcissistiska loppet? Ja men sen kan vi ju fira efteråt. Fira vad? Jag får ju åka gratis på bussen till exempel. Får du? Nej men så här då. Eh, ja men fira det gör man ju efter man har sprungit. Oh. Däremot så undrar jag så här för att jag vet när Matilda sprang sitt första år. Då vet jag att fyra gott hade att man sprang med en t-shirt. Från dem. Då fick man ett kilo godis efteråt. Jävlar. Ja, det tänker jag att... G någon har gör det Blir det lagligt? Eller när du ringer Scottie och säger att jag springer med deras t-shirt. Du, det var inte en nummer det. Där har vi Ja, vi gör det. Ja. Mm. Uh, nej, men ja, fyra gott hade så i alla fall. Jag vet inte du, de... Hur fan vet de att man sprang med den t-shirten eller inte liksom? Nej, det vet de ju inte med de litar väl på en. Okej okay, alltså nu, nu tittar jag här på ja. en inte en brevbärare utan reklamutdelare som går och lägger, lägger vad heter det? Såna här brev, mm. eh, reklam post. i alla ah, post. Ja. nej inte post utan reklam. Mm. Det är ett, ett litet sånt papper för man får väldigt mycket sånt i England. Uh, går med hörlurar, går runt här i ett så här townhouseområde och lägger reklam. Alltså vilket jävla chill jobb egentligen? Ja, det är alltså, inte jag menar han cyklar ju inte. Nej. Eftersom det är hus överallt. Ja. Han går runt och lägger dem. Han har en jättestor bunt som han bara går och lägger. Alltså egentligen bara lyssna på podcast hela dagen i öronen. Mm, jo. Och musik. Ja, nu skulle inte jag säga. För nu har jag ju varit brevbärare. Men alltså hur tillfredsställande jo. är det jobbet. <laughs> jo, fast eh, när du var brevbär brevbärare. Då var det ju jävla cykla runt. Och... Jo, fast det var hey, inte år. så att cyklingen var. Det var ju inte typ bara nice. Det Du sprangar att... mycket i trapp. På, tänker jag. Jo, jo. Ja. Jaha, du tänker så att han inte. Nej, det är sant. Ja, det gjorde man ju. Fast alltså, det är typ det jag saknar med det jobbet: för att man fick eh, ofrivillig eh, motion. Ja, det är bra. Men. Ehm, men, alltså, han är ju på här. Det är ingen man, stress för honom man inte på det. Jo, ja, men jag tänker, du, ska, du, ska, du kan ju typ prata i telefon. Ja, det kan man, men det kunde jag ju också. Jo, men det är lite mer hetsigt för det att springa upp och ner i trappor. Jag menar att det här verkar så chill. Ja, ja. Vad får man ett sånt här jobb? Kanske jag, jag skulle ha ett extra jobb. Ja. ja, Sorry, jag svarar på ett sms. <skratt> ja, <perfekt>. <skratt> mamma <skratt> mamma skickar en bild på hönorna som är ute och går i solen. Lyckliga höns. <skratt> Orkar inte. <skratt> De är lyckliga, lyckliga, lyckliga. Och hon är made, Ja. Du. Christine. Ja, Har du sett att Nokia ska lansera 33 10 igen? Ja. Jag har redan beställt den! Nej. Nej, det har inte. Nej. Men, men jag har funderat upp på äh, att köpa den. Varför? Tänk vad nice att typ ha en sån telefon och skita i iPhone. Men säger du, det är din tekniknöd? Ja, men jag... jag Ja, det är klart att jag inte hade kunnat göra det, men... Nej. Fast ändå, alltså... För ja, jag den... tänker så här ofta då. att det skulle vara så jävla skönt att inte vara beroende av någonting längre. Ja, precis. Vad kan man bli beroende av? Snake, möjligtvis. Ja, och det är det som är lite synd, för att de har ju... Den, den ser... Den är ju lite upphottad, såklart då. Alltså, skärmen är större. Ja, både och... För att eh, det hade ju inte varit, alltså jag tror ingen hade köpt den, eller ja, varför inte? Om den hade varit exakt likadan. Men i alla fall, de har liksom bytt sig till färgskärm och det finns typ en kamera. Den kan väl ha internet tänker jag, fast det finns inte så här appar och sånt där. Men de har ändå ändrats så där, så att typ du vet, det var någon jag pratade med om här om dagen. Jag kommer inte ihåg vem det var, om det var vi, när det var det inte. Men att förr var det ju så här, när man smsade. Är du kvar? Ja. ja Då var det ju Det var inte den här chatt stylen på Nej Nej, för det kom ju iPhone med Utan ja. det var ju att man skickade ett sms Öppnade det Och så sådär Och det var ju mycket mer man, Det var ju lite mer att man höll på sin sms som man säger Det var ju så att Man inledde ju alltid med hej Man avslutade ju typ med Du vet Alltså så sjukt Ja men det var inte så att man bara Alltså Det var ju verkligen mycket mer Det var ju mer som att skriva ett brev Kan man säga Ja, men det är också för att gratis sms fanns ju inte på rent eller? Nej, det är Riktigt. det också, helt klart, ja. Mm. Men i alla fall, och det, det är ju ändå väldigt mycket bättre nu när man har liksom den här att man kan följa och se vad som har skrivits innan. Där var det ju så här, där visst, jo det är klart man hade ju fortfarande SMS, men man raderade väl... Så det har de ändrat att nu är det liksom så att det är en konversation och sådär. Jo men så är det då Snake då för det är typ det den är känd för. Ja. Men då har de inte alltså gamla Snake utan de har även gjort en ny version av Snake vilket är så här okej okay, det hade de kunnat göra men ha så att man kan spela den gamla också. Det är väl det till och poängen. Det är väl det. Alltså, de har ju redan där förlorat hälften av alla som skulle kunna tänka sig att köpa en sån. Jag tror jag. inte att det här kommer att bli någon succé. Alltså succé, nej men om man tänker så här, vad finns Nokia ens idag? Liksom, de har väl inga telefoner. Mm, äh, det, kommer nej, ju, äh, nej, det kommer ju ändå bli ett uppsving för inte. dem tror jag. Jag tänker som så här, jag tror att det kan vara bra för äldre människor som behöver en enkel telefon. Ja, jo, det är sant. Det skulle det kunna vara, absolut. De som inte har men... Doro. Doro? Ja. Är det den här min Ja, typ ja. Mm. Mm. Eh, men jag vet inte. Alltså men jag, jag saknade den tiden lite. Fan var skönt att slippa hålla på och bara... Det är batteri man laddade ju en gång i veckan. Ja, ja. Typ för att man väldigt sällan använde den. Man använde den när man skulle ringa eller någonting. Mm. Men jag minns så väl på den tiden för att... Eh, en kompis till, till min mamma hade en, ett abonnemang. Som var att hon kunde ringa och smsa så mycket hon ville. Mm. Och det kostade, och då, då var ju inte internet, det fanns ju inte riktigt då, eh, på telefoner. Och Nej. då betalade de 500 kronor i månaden för det. Ja. Och nu får du liksom surf, för fria sms, fria samtal att typ så här 200. Ja, nästan. Ja, men jo. det är verkligen så. Och det blir ju, alltså det är också en sån grej som, som blir just med sms. Alltså jag menar, det är ju ingen som bryr sig om gratis sms idag typ. I och med att så länge man har surf och kan skicka iMessage så kvittar du sms. Hur många skickar verkligen? du sms till, liksom? Då... Nej, men ja, det är ju de här uforna som har inte har iPhone. Alltså, det här har vi pratat om många gånger off-podd, så att säga. Ja. Alltså, vad är det för kan det inte alltså, vad är det för fel på folk? Vad menar många du? Hur de... känner du att man inte ska ha Android? Jaha, ja, alltså jag, jag tänker ju så, så, där första, bara, okej, okay, det är puckat. Men samtidigt, så kan man ju inte säga. Jo. Det är typ som att säga att alla ska köra Volvo, ju. Nej, för att det handlar om att man måste kunna kommunicera med varandra. När man skickar ett grönt sms så känns det ju som att det inte kommer fram. Nej, vad tycker du? Jag tycker alltid det känns så. Jag tycker det känns här riktigt robust och bra. Tryggt. Ja, det tycker jag verkligen inte. Nej, jag men... Nej. Att, men jag ser ett mönster faktiskt. Alltså det här är faktiskt inget jag säger för att, för att provocera på något sätt. Utan jag ser ett mönster i att de som har de här Samsung och dem, mm. Det kanske finns ett, några undantag, men det är ofta folk som är ja, du vet, lite sådär speciella. Speciella? Ja, men du vet som inte riktigt skrattar åt, åt den humorn som de flesta skrattar åt. Ja, du har faktiskt inte vännt som, på. Som, som taggar folk i såna här konstiga grejer på Facebook som man bara... Alltså som man verkligen säger, jag fattar inte. Jag fattar inte vad det är som ska vara kul med det här. De. Jag, jag kan inte riktigt... För det första jag försöker jag tänka vilka jag känner som har android Mm. Och sen försöker jag tänka på vilka sådana som jag ser på Facebook. Och det kan jag inte komma på någon. Nej. Men den enda som jag vet har Android. Det är ju typ Elsa. Och hon är ju inte så konstig. Alltså hon är ju konstig. Men hon är <coughs> inte konstig på det sättet. Som du försöker. Um, nej det kanske inte ska prata om henne. <skratt> hon lyssnar ju ändå inte så det spelar ingen roll. <skratt> nej det gör det inte. Nu ja, vi men är det är säger, du för ja. hon är ju jättekonstig som inte lyssnar på sin bästa kompis och sin bästa kompis kusins podd. Ja. Då är man väl på något sätt konstig, där men, har vi det. Fick du, har väl samma, du har väl samma situation? Ja. Det är det som är ännu konstigare. Att min bästes inte lyssnar? Jag är liksom ens närmsta. Mm. jo men alltså nu har jag ändå folk, några, börjat lyssna men det är många nära som inte lyssnar. Eller så smyglyssnar de utan att säga någonting. Ja. Men min allra bästa kompis lyssnar ju inte. Nej. Och du vet vem du är, Det lilla as. Har hen Android då? Eh, nej, nej. Eh, hen är... Men du, nu ska du höra att henne eh, hade funderingar på att faktiskt köpa en Android. Jaha. Mm, så där ser du, där var henne inne och nosade på det där spåret. Mm. Hon, men hon valde rätt sida. Nej men det, alltså, jag, jag skojar faktiskt inte, det är lite så att det är ganska speciella människor som väljer att inte ha iPhone. Men De mer går lite mot så här, nej men jag, tänk, nej men, jag ja, nej men jag skulle mer säga att det är, det att det är folk som inte liksom vill vika sig för det här att iPhone är det, det som styr typ lite den. Ja, lite rebeller. Nej, men just att folk som ska poängtera så här att ja, men Samsungs nyaste N67, den har faktiskt mm. bättre kamera om man tittar på specifikationen. Och eh, batteritiden ja. är bättre. Och det här är bättre och det här är bättre. Man bara, ja ah, det är fortfarande ingen som vill använda den Android. För att de... Jag vet, jag har en bekant som är sån. Och jag vill ju döda henne. Ja. Vad heter det? Och, eh, det är också så här att det är ju faktiskt bevisat. Eller vad man ska säga. Att iPhone är ju har ju vad ska man säga, en snabbare reaktionsförmåga. Ja. ja. Alltså du vet, när du klickar på någonting så vill du att, det ska, att den ska reagera direkt. Det gör inte de andra. Nej. Du typ klickar och så ger den ifrån sig en liten vibration. Ja. Nej. Alltså förstår du vad jag menar Ja men iPhone äh. är ju som en förlängning av handen. Det är ju liksom man blir ett. Ja. ja. Jag är helt med. Jag älskar iPhone. Jag kommer aldrig byta. Jag kommer aldrig byta. Ja, så länge det inte kommer någonting revolutionerande. Men fan, de håller inte måttet de här andra telefonerna. Vilket men, jag men, nästan du... tycker är konstigt. Men det har vi ju pratat om. Att jag, jag, jag börjar ju luta åt att jag tycker inte att iPhone håller måttet längre. Nej. Äh. Just det här med att för det första att de är svindyra och för det andra att batteritiden inte är och för det tredje att de stänger av sig när det är kallt. Men gör inte de andra det då? Det tror jag inte. Nej. Nej, jag ska inte säga att jag aldrig skulle byta från iPhone, men det är ingenting man vill göra. För att. Jag tycker att det. Jag undrar, gör de det här medvetet? För att det är som du säger att ja, det är ett problem. Men det känns inte som att det är tillräckligt stort problem som gör att folk byter telefon. Nej, alltså byter Nej men folk en, accepterar manken. ju det. Ja, och så och köper man det... de nu telefon istället för att batteriet är så dåligt. Precis, och alltså det, en tyder ju, det tyder ju på att uh, det är för att telefonen är så bra i övrigt liksom. Ja, så att jag tror nästan att det är, jag vet, jag ska inte säga att jag tror att det är medvetet. Att de gör det, men jag tror att de kanske inte gör någonting åt det för att de vet att det är en nyckel till framgång på något sätt för dem. Ingen vet. Vi köper Nokia 30 c hela bunten istället. Nu tänker jag att vi får snart börja runda av här. Jag vet, men jag hann inte med mitt bra ämne. Vad var det då? Något litet. Något litet. Då har det blivit dags för oss att runda av. Och vi tackar för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av Vi måste prata. Men ni får gärna gå in och prenumerera på podden på Instagram. på att säga, Men på podcaster eller på Acast. Jag var nära på att säga, eller på iTunes. <laughs> ja, eller på iTunes. Det går också bra. Ja. De här som vi pratade om i förra veckan. Att de som lämnade en liten review skulle bli belönade. Det har gått dåligt tycker jag. Lite sådär, men jag kan väl äh, säga en sak. Det är att äh, hon som kallade mig naiv och blåst. Hon kommer inte få någonting. <laughs> Tack för mig. Ha det bra. Nej, men kom igen nu. Vad fan, hur svårt är det är att gå in och lämna en kommentar? Ja, det är nästan krav. Om ni inte lämnar en kommentar så slutar vi podda. Ja, det kommer vi inte göra. För det, så har vi ju sagt sedan vi började typ. För att ingen ja. äh, ger ifrån sig något äh, tecken på liv. Men äh, <laughs> nej, jag tycker det... Det är ju Det är snålt. Det är småsint. Det är det. Ja, det är det faktiskt. Jag förstår att ni sitter där och tänker att ja, jag skulle vilja vara med i den här podden jag också. Och det kanske kommer finnas möjlighet i det. Ja. Mm. Men då får ni först ge oss en skjuts så vi kommer upp där i, i listan. Bland Alex och Sigge och Kristoffer och Hanna och Amanda. Och Valgen och, och, och Vistam och, och, och Tvilling, och, och, podden och, tvilling och, och Podden och Frutti och, och, och Glutti och ja... Ja. Vi tackar alla som har lyssnat och önskar er en fortsatt trevlig dag. Glöm inte bort att leva varje dag som det vore den sista. Men glöm heller inte bort att livet varar i evighet. Och glöm heller inte bort vad Jesus sa. Drick ditt vin med glatt hjärta. <skratt> Puss och kram. is not in service at this time.